— взяла радиста злість. — То моя санітарна сумка. Скільки в них було думок про цю зустріч. Чекала, як групі одразу допоможуть дістатись до майора Савича. — Розберемося, який з тебе лікар? — А може не варто? — порадив Кудрявий. — У вас тут є телефонний зв'язок. Ось і передайте про нас. «Розберемося, куди проважче самих вас передавати!» Вигукнув капітан. «Що тут вдієш? Де йому хоч кіл на голові тиши, а він своє? Контрозвідники, які ближче до фронту, не стали б товкти воду в ступі. А цей капітан за вісімдесят кілометрів від передової!» «Який допит!» Уже нервував Кудрявий. Нічого ми вам не скажемо. У нас є кому звітувати. Якщо не існує в природі майора Савича, то є Петро Петрович. Тим часом спостережливий короб штовхнув ліктем орла і прошепотів. А не випив бува цей капітан для сміливості. Довже вже щось розперезався. Дзвонити не хоче. А так звідки йому знати? Що за птахий, Короб, галка, орели кудрявий? Назвав прізвиська голосніше. Проходити по одному. Без зброї. Але у супроводі автоматника. У флігель. Показав рішучий капітан рукою у вікно на будиночок віддалік. До майора Савча якого нема в природі хочуть доїхати. Бачили таких швидких?» Капітан поблискав великими споволокою поволокою темнокарими очима, обернувся, показавши спину, яку щільно облягала шинеля бузкового кольору. «Красень все-таки цей капітан!» порушив мовчанку орел, присмокнувши губами. Та не зустрівся він мені у Це Він, мабуть, до вчорашнього дня вчився і ще не був на фронті. Командуванню не підвладний, у нього свій наркомат. Тому і вдає себе суддю, слідчого й прокурора в одній особі. Перекуримо це діло, браття кролики, попросив у коропа тютюну кудрявий. Хоча палив рідко, коли нервував. Тримались вони на допиті скромно, тільки просили повідомити про них їхньому начальству. Капітанові ж, мабуть, хотілось мати справу з справжніми ворожими агентами, які під виглядом радянських розвідників пробираються до Ленінграда. А чому й не бути такому варіанту? Мало всяких зібралось в армії. «За проданця Власова? Звідти бере кадри для армійської розвідки адмірал Канаріс?» «Це ж добре, що комендант міста виявив пильність, і вони затримані, всього за 80 кілометрів від фронту, а не в самому Ленінграді. Мабуть, не забудь здоров, ці птахи курсують, вигадавши майора Савича, а може повбивали справжніх розвідників» і тепер вершать своє чорне діло в тилу радянських військ. Все може бути. Тож треба і з'ясувати така служба в капітана і лейтенанта. З'ясувати, а потім уже дзвонити, куди наполягає кудрявий. Ось так розсудили капітан і лейтенант, на плечі яких випала ноша у цій війні, викривати і знешкоджувати лазутчиків, шпигунів, панікерів, що з'являються по цей бік фронту чи перебувають у лавах Червоної армії. Допит тривав з перервами години-дві. Уже почало вечоріти. Мучезні, голодні і сердиті на себе і на свою долю парашутисти знову повлягались, думаючи кожен про своє. Судрявий заспокоював хлопців, у них, мовляв, уже давно передано у розвід відділ штабу фронту,